Отут Михайлові і перехопило дух. «Газ до Василю!» – звернувся Михайловий нічний гість до вуйка. «Лишіть цю пусту бесіду. Ми вернемо газді забране, а з вами порозуміємося, як чоловік піде в село». «Але ж ви умираєте ви з голоду!» – несподівано для себе перебив його Михайло. «Я назад не візьму». «Як у зимі не ви вмирали, то тепер точно ні», – засміявся чоловік з лісу. «Подивися, яке літо зачинається, а Бог добрий, та й люди поможуть. Ти не один, що хотів нам помогти». «Ні», – зітхнув Михайло, – «я вже краще в Сибір піду». «У Сибір маєш коли?» – пересвиснув лісовик. «Бери отамо на коня бесаги з сирами і бринзою і шоруй у село, поки не пізно». Наладований повними бесагами кінь ішов так, ніби ні смерця. Але Михайло не підганяв тварину. Зараз кінь був до нього добріший, ніж люди, які зробили його злодієм. «Я перший раз у житті крав», – якось байдуже думав Михайло, перебираючи за конем спутаними своїми ногами, не дивлячись ані по сторонах, ані на дорогу. «Я став злодієм, і Бог мене не карає. Чому?» питав себе Михайло, чуючи, як тривожно б'ється йому серце в грудях. Він перший раз за багато років почув, що в нього є серце, і крикнув коневі «Гайта!». Матронка висіла в друвітні, зачеплена за бантину обмотаною круг шиї косою з чорним висолопленим з рота язиком. У білій мережаній до великодня сорочці наголе тіло майже торкаючись пальцями землі, а під нею була велика калюжа. Просто волоса, розплетена даруся, обома ручками трималася їй за голі й босі ноги, так що з дитину не могли відтягнути два чоловіки: Михайло і чоловік Марії сусідки Дмитро. А потім, коли приїхав Дідушенко і ще двоє чоловіків, не могли зняти матронку з бантини аж поки Дідушенко не сказав відрізати їй косу. Відтоді Даруся втратила голос. А з часом у Чараймошному її почали називати Солодкою. Аж дотепер. Видите, кумко, як то на світі буває, і скажіть, що це не так. Коли Михайло так дуже любився спокійницею матронкою, прости їй Боже, таке її пригрішеніє – Сільські парубки призвали його довбушем. Казали, дивіться, одну любку має, аби не умер через неї. І так вонося злучило. Так-то так, але правдивий довбуш мав не одну любку. Нібито ви у довбушевих любках були, що знаєте, скільки він любок мав. Була-не була, але галіціяни ліпше знають про свого довбуша. А у мене чоловік був з Галіції, то розказував мені всяке покійник. Ніж розказувати вам усяке, ліпше був би вам май діточок більше наклепав кумко, та не думали б сте тепер, хто вам має очі закрити, коли ваш час прийде. Боже, Боже, яке страшне якесь прокляття було на цій сім'ї, і ніхто не знає, яке свахо, то не прокляття, то час такий був. Хіба тут одного Михайла переїхали, як фірою? Хіба його одного заставили йти проти своєї волі і одні, і другі? Але мовчать люди, дотепер бояться. Декому й невигідно правду згадувати. А про умерлих легше говорити, бо знають, що нема кому заступитися за них та правду правдиву сказати. «Німа, Даруся, не дуже велику правду скаже». Був один розумний, що правду казав, Іван Цвичок, та нема цвичка. З'їли цвичка без олії. Хрестіться, дітво, рано і увечер хрестіться, та просіть Бога, аби вас обминула така тяжка судьба. Ви тепер ні в що не вірите і нічого не розумієте. А я вам на прикладі скажу, що старих людей треба хоч коли-неколи слухати. Видите, ця хата з самого початку була проклята. І проклятими лишилися ті, хто жив у ній Дивіться, яку тяжку смерть мав Михайловий тато Усе життя сплави по воді спускав А сплави його життя забрали А мама? І мама проклята Хоча брехали на неї люди Михайлова мама чесна жінка була Наговорили на неї Завість усе зробила Людська завість гірше, як слабість Ото людська завість усе й зробила Ціла фамілія на пси зійшла. Ні добра, ні дитини, ні гаразду, ніць нічого. Одна нещасна німа даруся, що за всіх відбуває гріхи на цьому світі, сирота. Видите, Аннице, мені ще моя мама розказувала, дай Боже, здоров'я її згадувати, що Дарусина мама порушила звичай одразу по шлюбі. Вінчана жінка – «Повинна зітнути свій волос по шлюбі. Жінка, що має чоловіка, то не дівка, що вона розплітала косу, а Михайло, повідали старі люди, чесав її, як дитину. Маєте вже вам гріх, а гріх – то спор із Богом. Бог мусив колись розв'язати цей спор із собою. Вона перед хати стояла з розплетеною косою, як відьма, а він коле дрова і усміхається». Дід правди, правду кажете, кумко Маріко, вона спорила з самим Богом. З непокритою головою часом по селу ходила. Але жінки до церкви непокритою не ходила. Але ж спорила з Богом. Щось тобі, дочко, таке розкажу, що нікому ще не казала. Але скоро буду вмирати, тому мушу виговоритися. Пам'ятаєш, уже тому є пару років, як бездітна каленячка вмирала мучилася перед смертю страшно, спокійнитися ніяк не годна була, то також все гріхи. Людські маєтки не давали їй легкої смерти. Як забирали перед війною людей із села у світ, то вона в усіх коморах ревізію робила і понабирала, як бідний на великдень коло церкви, а то ж маєтки проплакані,